Існує небезпека. пробурмотів Харлан. Невже? Навіть більше, ніж небезпека. Кошмар, кошмар обчислювача та вісела. Коли ми в паніці мчали до тебе в приховані сторічя, він довірив мені свої думки про ці сторічя. Він припускає, що в далекому майбутньому ховається від нас еволюціонований людський рід може, надлюди які відгородилися від нашого втручання і задумали покласти край нашим змінам реальностей. Він вважає, що це вони могли поставити бар'єр у стотисячному. Потім ми знайшли тебе, і Твісел забув про свої кошмари. Він вирішив, що ніякого бар'єра не було, і повернувся до невідкладних проблем урятування вічності. Але його острах передався мені. Адже я знаю, що бар'єр існував. Жоден із вічних не міг поставити його, оскільки, як сказав Твісел, така річ теоретично неможлива. А втім, може бути, що теорія вічних не досить розвинена. Однак бар'єр був, і хтось поставив його. Певна річ, задумливо провадив далі Харлан. Твісел міг помилятися. Йому здається, що людина обов'язково має еволюціонувати, проте це не зовсім так. Палеонтологія не належить до тих наук, якими цікавляться у вічності, однак вона успішно розвивалася в пізній період первісної епохи, і я трохи розуміюся на цьому. Ось що мені відомо. Живі істоти еволюціонують тільки під впливом змін у навколишньому середовищі. У стабільному навколишньому світі вони можуть залишатися незмінними протягом мільйонів сторіч. Первісна людина еволюціонувала швидко – бо жила в суворих умовах мінливого середовища. Та як тільки людство навчилося створювати власне середовище, воно зробило його приємним і стабільним, і цілком природно, що по тому перестало еволюціонувати. «Я не розумію, що ти кажеш», – промовила Нойс, усе ще не заспокоївшись. «Зрозуміла тільки, що ти жодним словом не обмовився про нас з тобою, а саме про це я хочу від тебе почути». Харлан залишився незворушним. «Отже, для чого був поставлений бар'єр в стотисячному?» – правив своєї він. «Яка його мета?» «Тобі ніхто не заподіяв ніякої шкоди. Тоді що це могло означати?» І я запитав себе, що відбулося через те, що бар'єр було поставлено, або, інакше кажучи, чого не відбулося б, якби бар'єр не поставили?» Харлан помовчив якусь хвилю, втупившись поглядом у свої важкі, незграбні черевики з натуральної шкіри. Він подумав, що з великим задоволенням роззувся б. На поставлене запитання може бути лише одна відповідь. Наштовхнувшись на бар'єр, я стрімголову помчав назад за випромінювачем, щоб з його допомогою допитати Фінджі і одержати від нього пояснення. А потім мені спало на думку ризикнути вічністю, щоб повернути тебе і я мало не знищив вічність, подумавши, що втратив тебе назавжди. Ти мене розумієш?» Ну і здивилася на нього із змішаним почуттям недовіри та страху. «Невже ти хочеш сказати, що ті люди з майбутнього змусили тебе саме так робити? Що вони запрограмували твої дії? А тож. і не дивись на мене так. Я в цьому певен. Хіба ти не розумієш, яка тут різниця?» Поки я щось роблю із власної волі, я можу пояснити свої вчинки і ладен відповідати за них. Але знати, що мене обдурили, обвели круг пальця, що хтось керує і маніпулює моїми почуттями, не мов я обчислювальна машина, в яку досить лише вкласти відповідну програму». Харлен раптом зрозумів, що зірвався на крик, і осікся. Помовчавши хвилю, він провадив далі. «Я не можу змиритися з цим». І я мушу виправити те, що зробив, коли був маріонеткою в чужих руках. Тільки тоді я заспокоюся». І, мабуть, так і буде. Він ще відчує справжній тріумф, незважаючи на особисту трагедію, яка чекає на нього попереду. Коло замикається. Нойс несміливо простягла до нього руку, немов хотіла приголубити, але Харлен відсунувся, уникаючи її ласки. Все було підстроєно. І моя зустріч з тобою, і все, що відбулося потім, проаналізували мою вдачу, мої нахили. Це очевидно, дія і реакція на неї. Натисніть на одну кнопочку, і чоловік зробить це. Натисніть на іншу кнопочку, і він зробить те.